ان عبد الله میامرین قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي عنا على امتي كما تعالى بني اسرائيل جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه چې څنګه پر قیامت پوری هادي او نبیو دا اغا بانده نهوه تکمیل شو صبح دا اغا نفس چکندنو بل پیغمبر در اتبونیشتر دا اغا شریعت و قانون دا قانون د انسانیت د کامیابای او د انسانیت د سعادت زریعت در قیامت نه قانون چې محفوظ وي چې څنګه هغر آوری ت هغه یو روده او انسانان هغه قانون نازیس کی دوی کامیاب شي او کنه دې داغي په دایوانې خوا عیشاه یا ادیاںه سابقه یا زمانہ جاہلیت ترا والی نپدې کېو بیا استغفر الله رحمی او دی او دایوي چې کوم دی نو له کامیابی نه مخرو مې باندې په یاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دراراوغه نو وخت کې ځنی پيش بندای پيشون ګویا چړی په ما جماعت مقدمه دفاره چې او خطر او آدالغه نو مخ کې چې کوم ډول بندوبست وکړې شي ان ابي عليه صلوات والسلام امهات د او تشدد د شتوت نه چې دې کې تففرق او تشدد راشي ځکه کار ايانت سمي مې چې دا به واسو نه دایو ده تښتپ او دې پر اطنا وبچي. اته شرط ته دې پر او چې کله چې ګمده نو یا د څان بي سننه په شو. بیا و ته شرط تو تفروه راي. دا دې د ما ماته مه د خلی نه دی چې تو محدیسو کې پیششن بیان د دا دقبې د ما ته قدم دا مطلب نهوي چېګ د تاسو دداره کوئ او دا خطه به را ته معشهته کوهګ موسماتو والا ې پیششنبوی ووررکې داسمان د نمای نه د ورض د درونوالي نه معلومی چې لکه دا ورض د څور ګېټې د او ب نورې نه اشاره نو په ماګې پم لکه باران را ځي ظ اب با چې خبر وککي ددې مطلب د وشته دی دا مطلب مضرب د وایلو دا وی یک استار غنم بهری یوه ستاروی بهری خورلو نغړې دی یا سنورې کمندونو مصالحې ماغرزا ایتا کوي لکه دا باران دتګي راځي مطلب دی دا وی چې لا کاته اوس ورته سمبال ساتي لانو ته تیار ساتي سنبال کېدان ما چې ما محفوظ شي خپل نام محفوظ شي د کندې نشي محفوظ شي انبيي رسول جي په شن بويان ور کوي د مطلب دار چې امت دې نزدیک ارون نه ځكي هو ساتي ځان دې او ساتي سیدا چې ګمونو په دایره را نی شي په دې خپل حفاظت کوي د چاته ووجې را شي نو را بهشي او ډېر خو باغېګونه کې را نه شي که دا د حبزی ما د پاره وي داهو داهغ نه دی لا نهان اللا اوومتی خامه خاضررو را به شي زما ف اومت دا به زما د اومت خلاقته حال دغ دوور وي اما ماالله ب اسرائیل دکه راغلو په ب اسرائیل باندې حنالی من نال پل پهپل که یو په فشان د والی د یو پزار د بل پزار سره دوواړو پزار یو بر سره شويبرابر م دا بهشان دی به دا اومت او ب اسرائیل شو شي برابر شي بلکل با برابر شی حتا تردی پور ان کانا من امنا تاو مولانیا تردی کی بی بدی کی آغا سوچ رات دی کری وی مور تب اخکارا و خام و خاوی وز ما با امت کی آغا سوچ خیوة دی لرا خیوة چه کمنا نو دی لرا دا بالفرج و تقدیر دا نکاغی دا موجود شی نظم آغا امت کی با موجود کی اوبلګراام شیر سر رام الله تعالی فرمیل تیان مور ته یو حقیقتن او بل حکمن دی حقیقتن خو زنا او بدکاریي ده زناده او بدکاری ده او حکمن چې ګمدن نو حکمنو هغه لقصود چه ده هنده حدیث که رازی شپاک دیر زناغان امره گناه ده و آئیسا روحا این که هر رجل و امه اوطاق زناغانو کی یاو معمولی زنان چه دنور زناغانو نا کام اخیاری تاکدر دنور دن ریب شخصی دی ایس طرف که داری که سڑه مور سره زناو تی چه اغانوری بس امر سختی یو دیر هم رسود آغای ویدا دی دوم را دی نو حکمان آغازی کندن ایتیان و ام مور تا ایتیان سکندن حکمان آغان اکتر خلک تی صودیان دی اکتر خلک او خخ کارای لکانتی امتی مے مصنوع ذلک نیودادی چې بنی اسرائیل او عادتونه او اخلاص هغه واجب کندو پتا شو کرا دي پتا شو کې ورا دي مطلب دا دی قران کریم چې ګمد بنی اسرائیل او علاج د او چاوه کارون نده اللہ رب رضا و بنی اسرائیلو کی بادی شو و مسلمان شادادا کی بیم بادی شو دا گینیشی بنی اسرائیلو کی خوخو منو خوخو او بتازو کی خوخ تی چیز آبنی نیب بادی شو نستاسو نویم بادی شو و این نبنی اسرائیل دویم نبی علیہ السلام فرمائید یقینن بن اسرائیل تفرقات اللہ سنتین و سبعین آغیت کمدنو تقسیم شیو دعو یعوڑا لطا تفرق تطریق عمتی اللہ سلاس و او تقسیمیگیو امت زمان دیو یعوڑا لطا کل لهم پی النار تولی و بوو کیوی اللہ ملت واحدا مگر یعوڑا دارو دی umat امتیاز ده ول بن اسرائيل و یا غلشیو وا علیکم چې کومنه وګورئ واه یې چې فرقہ ناجیه نشته تنویر السلام د بیصت نورو خو بن اسرائیلو کې فرقہ ناجیه نشته دا وړاندې ولکه خبر اڑاد چې وایي کې یو ورنهم په حق باندې نشته دغه په حق راه وصول کی چې نبی عليه السلام او ما او نبی عليه السلام نبوت تسلیم کړه صدا نه مینه په حق څنګه شو او چې علما نن او نبی عليه السلام ته راځي شو هغه ته راځي شو دنتا د دیو ماته کیمیازاره چې لا ملت واحده ظهور دلیل جوړېدل دا چې ګمناو په فارني اختلاف کې نه را دا یې قاضي خلاف مراد په قاضي خلاف مراد جلد از عمر مقابله کې بني اسرائيل ذکر دي ظاهر هزار شه عمره مراد امتي جواب نه کې اومتې دعوت محمتدجاابت مران دی نه کې دعوت دکه چې اومتې دعوت چې دی مع پړېډلی دي دین نه اسلام نه خلاف چې څومره دیونه دي نوغ چې کمم دو دو زخیان دیو کارپیر دی الکفر من اللہ تم واحدا دل دا مراد امت دعوت تے امت اجابت تے او دا اختلاف نا مراد هغه اصولی اختلاف دی بے تقا دیا تو اختلاف اجتحادی اختلاف اغاو دا مراد نرے کل اختلاف کفر تر سے دلو او قید شری کیو لگا اکثر شیا گانو زیادہ اکثر بریلیا نو او کنا کوفر دان اور سے دلے او بلال کو ذوال کوردنا اور اسې دلې ناغو پور کی وی ولکا ابدن بنم اباتي आवाज بیا راوږي ხოლო بنار الا ملذ واحد مگر یو ډلا محدثین چې اصولې اختلاف چې وو مسلمانانو کراغلې اغه دې ګمډه نو اغه دې تقریبا اوا ور دلې یوه دې ګمډه مو ته دیلو دیم جو خلورم مرجه او مرجه او نظام جه ګندنو مشابهو شبغم جهريو اومنا جاريو دا وړه دي چې وي څنګه په اعتقادي خلاف لري بیا morta دي ن خپلو کې دولس ذلیل خپلو کې دو ذلیل چې یا جینی نه خپلو کې دوه د رښتین دې نه هم زیاتی خپل کا دوه دې شي وصوليږي خو اړ چي نه خپلو کې پنزل ذلیل او مور جاجي نه د پنزل ذلیل جاوریا درې دلیلې مشابهت انځر دلیلې دا اجتوری او ځکه دا ضواب ويا یا شي یو ورخه رقه ناجیا اندري او ويا شي درې او ويا شي زمينه عادت تحديد له لوې تفسير له ڈیابا کی رضی زور دیو مطلب میں شوری گی کل لہم فی النار اللہ ملتوں واحدا تدی ترسکل سرے علمیلل والنحل کی شاہستانی آغکر لڑے اوال فسل ابن حضم کی آقا چه کمدن و بدیبانے اتقابل یادیان و کتابون لی پرکی سال سوڑا دورتی او کتاب داخل لے المذاہب المواسرہ خسان ایڈا دام چه کمدن و انتباهات کی حضرت سب نوکی انتباهات کی پميسو رحم الله تعالى دي ګر کړی دي چا زړې دای دي او صرف هغه چې څنګه نو طریقه ولله نو داخلك نو څه شي شي راول دي کومه قابلانه نه شي نه دي په دین باندې ترازو کې نو څه دي راول دي چې په دې ګمډنو راول دي اا پرمبر ته وي ما يقال لك الا ما حقله للرسولين قبلک دا چې کم اعتراې دا په خخوانو هم شوی دی تاته چې کم فتن نه مخله راځي دا مخې ته موجوده مووجود خو لګه مطالعه په کاري او زمونږ نه دا زور پتللی چې د زړو فکوو مطالو کې زړو کېتابنو او اوسنی دور فتننو سره تبی خو کي دا اهم هم کارو دا مخو لما او خبره ډیرې مض اور دی قیمتی وی جاری تذبیقو کې روشنی دا ورسره سیرابوزینو موندا بدلنی د قوس ملحدین بغیر او وطن درس نه دی. ده وموتزلو افکار را تازه کړو نوریس یې نشته هغه د موتزلو افکار دي او هغه چې کله را تازه کړو قالوا من هي يا رسول الله ذي هو الذ نجیه صفت اها ملت واحده نبی علیہ السلام فرمائل مان علیه و اصحابي اغاز سبیهم او پایبان نظام الملگری ما انا علی اهل السنه واصابی والجما تدی حدیثنا محدثین ما أنعليه وآصامي قرآن الكريم كيوم فرمائي لدي ما يشافيك الرسول من بعد ما تفين له الهدى ويتب غير سبيل المؤمنين مغلّه ما تولى ونسره جاننا ما يشافيك الرسول من بعد ما تفين له الهدى تسنتش ويتب غير سبيل المؤمنين تجماتشو داغه دین او ماخذ دا شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله تعالی او نور ترکه نجی نومه ما سنت پر جماعت خيره ال سنت او جماعت دغه غمدینو 400 کې بهر دای کیږي وجه سنت راهوس کیږي جماه صحابه امدا کنمی ارسی بھی کجی بایرسی بھی اندال سنت والجماعت دا جی کننو آل سنت والجماعت مانا علی و اصحابی دا جی کننو دلوم نم نده حلکی دا دکیردار نم ده دکیردار نم ده تش نم با نکار نگی شو سڑے نم خرسی اولانی حقیقت نوی دغه د مونږه حقیقت وي چې اسلام د مخربا او لاندې عمل اسلام نو مقدمه توجہ الله کې مدار د السنه پر جماعت ذکر شویو مدار د السنه پر او الفرد بین الفرق دشاریصه د درجانی کتاب دی داون په د لو په تاریخ باندې الفرح بین الفراق عبد القاهر جرجانی کی کتاب ده اغور چې ګمونو ذکر کړی او اصول الله سنت او جماعت ذکر کړی هم سبا دواړه تفراط او تفریط کی کولو کی زن خلک داسې کی چې په یو معمولي خبره باندې یو څړې زاله سونه ټول جماعت نو وبا شي او هغه باندې چې ګم نارو حکم راغی نو مو فزلو یا د بیت مستعديال دیم جانب ته ولو هغه بدی باندې کی چې خلکو کې رجاره شي حواقیق دې ما پښوک شرکم کینې علي سنت والجماعت خصوصا حوا دا کنسل کړي هغه مال سنت والجماعت همداجي کندو نو افراط او تفریط نه اړبکار ما چې کوم اصل سيزوي هکمان داري شوواز او شيخ محلی محلې هر شي په پرځای باندې کېږه بس خالمان阿里 او سابي غلون دان سات البکار دی لا تاولو بی دینکو بی روایت احمد و عبی داود عن موابیات سنتانی و اصحابون پیلنا دعاوی و قبول کی بوایدل کل جنن اغاز کم اپ جنت کل اغاز شدہ وحی الجماعات وحی الجماعات اغاز کم اونو دی عال جماعت سے یعنی آغا خلق شرعی اجماع و اتفاق کر رہے بے اتباع لنبی علیہ السلام و سلام باننے واراو بغطہ خبرہ باننے او دی پیدا تو نئے ذان ساتھ لے اتباع اور افتداع نئے ساتھ لے ایس تدیو و اور افتداع نئے ساتھی ذان ساتھی افتداع و هيو جماعه جن ابي السلامه فرمایه ماینده او سیافوجو په اومه ات په تجارا بهم تلکلا هوا یقینا در اوږدي زما په اومه کې او دا ښه حالات چرانه نووزی راوږه کې په هوا بهرص تطا ہوا ز چې دغه کومنه له خواہش تابعدار لکه د خپله خوه کېدي درېې نه دي را ها به را دا به رادن کېي نه نوغه لکه چې کوم ځانته د به ختمون کی وئ او منصوف کې چې کم دیوبند نوبنده اور پرے کیوں چې گمځاله وې د ذات سرایت کې اوسو سم د تصور دالین چې نه مده دا بیردې پر راځن نكي د خلکو د اصلاح فکر به غالي به ندی ته نګوري موچوي په سن طریقه دې کښو پراشي حالکه څو ښه منظر طریقو خراځي وې ذات راځي او په ذات باندې ذات کې مساله دا شافمن ذینه له سوه وملی نه دغه له شیطاني تاثیر دي مطلب خواندون ډېر راته ګډيرا مازه وګړه ډېره مازه وګړه خواند کې شیطان شوبلني داسې نورو دا بيدات راځنه کې نن سبا فورشو کې تدې خمايت اذار القلب او رساله دکا سنگ چی نووزی و سیرایت کی دلی ونی سپید چی چلو بیماری هغه صاحب دا غیتا یو سالے چی کم درو لی ونی دا خطرناک ظاہر دی خطرناک چی دی او دا دیر تیس خوری گی بادن کی دیر تیس تکی گی خوری گی سلام تشویح ورکا و سرات کی سرات کی سرات سرائت کی پھر نا کلب دی ماری چیدہ نا دا نا کلب چیدہ نا دا متعدی دا او دا, دا متعدیہ کی دا متعدی کی بلتا م بلته م پاتې شي تعه به نبی شي درب نو بیا اسلام فرمالی چېین د رک پاتې کېږي نې بند پاتې کېي ن یواز پاتې کېي او نه چې کمونه لاغې یو بند پاتی کی گئی خدا بیماری ہوتا دنکی کی ہم اطلب دارے شدہ بیداد دار سے اسیز دے شدہ بیعاق قائد ہو کم را دنکی کی اعمال ہو کن سکنی را دنکی کی اخلاق ہو کم را دنکی کی تکلپات شروع شي دے ہر ہی اسیز کا بھی را دنکی کی گئی. لا یقع من حرق و لا مغصر اللہ خلہو اللہ دخلہو مگر دنکی کی وائم نو مرا ثاره 파 رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایو ان ندال اجمو مت او قالو مت محمد علیه و صلی علیه درسنیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت مجموعه من حزب مجموعه معصوم ني د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت مجموعه چې د علماء معصوم ني مخ یول بن اسرائيل د یو یادرې شو و د یو یوانه پسې کی, کی او ور کی اوزا نبیو السلامت تدریو یالم شی دا دین له لې څه شي زیات شي او د دې لپاره خلایې یا خامخاوي د نړیواله امت کې کمندنو خصوصیاتو د یو امت خصوصیاتو ځکه چې دا اخیری امت دی نبی علیہ السلام نبوت اخریین نبوت تھے او دا بدی قانون شریعت هغه کاندو اخیری قانون نه اخیری قانون نه نوغتے کې مکمل خلاص ختم شي مزه مطلب دا چې وایي چې دنیا ششوا خاتما سوا چې ته سوبوري الله رب رز دنیا اباده ساتل واری مز شریعت محمدیہ دن نبی علیہ السلام د بیان اون کی داغیر ملک اون کی اگر موجود کی گی اگر کاغل لگی ہوئی بخامہ ہوئی بخامہ دا امت طول په طولا کو گمراہی وان اتفاق کا ولی نشید طول پر طولا کو گمراہی وان اتفاق کا ولی نشید لیکن اس پر اس کا وہ جمہوریت پانے لیکن قومونو کل اتفاق کری کل ست اتفاق کاری چې لاګراتوري چې دا د جمهوریت نظام خره اجموري نظام خره ملکه د ۱۰ یو جماعت په کې وی چې هغه دې ګندنو نظام ته سووي حالاتوي او جدا چې ګندنو د شریعت ته خلاف شریعت ته خلاف دې د صلی او عمل وي چې په دې باندې با دې ګندنو خلق مختلف شي او وي دیر خلق پدا وي چې د دې ګندنو صحیح دې اولماء با اللہ پیدا کئی شاگید با غلط ہوئی چھتا شیسا دے دا غلط ہے یاکی طول پر طولہ وی او گناہ بانے اتفاق کولے نشی او کوئی کفر بانے و سلالت پانے اگئی متفکی دے لے نشی یو سفار تیرے و بکی ملاوی ہن اللہ علیہ اجمع امت اقال امت محمدن العزوالعالدن يا نبي السلام وائل ويدل على الجماعه اسلام کی وحدت کا درس عظیم دے یعنی ودینا نکاح ممنوع رہا اور طلاق مبروز دی طلاق مبروز دی زگ طلاق کو طلاق دے مزاج, دي علاج دي. مزاج دي اسلام نا خلافو مزاج اسلام سے شروع ارو وحدتو وا چې سالم انثیت کې چې کمو یووا را داګې اسلام چې اسباب د اختراق حرام کړي دي اسباب و د اخترا یو د قانون شری مقابله کې قانون جوړه وو د کللا تو پهمو بیایل لایوه رارسولی ي وا تهسیمو به حملله جمعیت والله افر رو اخې مدی ولا ته اقیم الدین و لا تتفرقو کمدنو ده اسلام مزاج کی واحدتو تدیو جنا ده اسلام خدمت پا جه کمدنو آغا علماء چې شد په مزاج کې جوړ دیلی مزاج کی جوړ دیلی شاگا جه کمدنو خلق را بلی یو والی تا خلق را یو د چا مسلمانان چې ګمن یو بل ته را کې یو بل ته را ک ن سر راحلهکو د وحدت دلی دوحت تهغ ډیر ورکي چې خپله دله چې ګ نهنو هغه متفق او متحهدهوي او په کې د استاف اوته نهوي داې بهکې نووي هر یو خپل تنظیم او خپل جماعت دا وید وحدت د لپاره ترتیب سګي ورغی په مسلمانانو د وحدت دا وی ذکر مګي قران د مسلمانانو وحدت وایې دې یا اوالذین امرت تق الله ورا سراییدې واتصم بهبل الله واتصم بهبل الله دا, دا. الله رب عزت پر ځای کلک شي او را یوزای خلافت اسلامی او نظام اسلامی نوی و بیات کمننو دل جوری دل دابیوی زکا دهاری و علم خپل تصور بی آغد کمننو ویسی طبیل دریق با خدمت کی بی و داس خبر انا در مختلف کی دلشی او امت کې مختلف کمی بی فا آغد آغیر نظام در برابر اول مختلف کوشی شوونه کوي مټول کوشی شوونه چې د ن خللات وي مجازدي کوي دي چې د ن خللات وي نو کوي دي او بلته د زرې ښګوري او خپل د زور وورکې دا اوس خبره نه دا خبره ده میزاج د حق پای کې وحدت دی او مزاج د باطل چې د پای کې سفر وخ چې صلی سړی د حق کای وو که په هره ډه او په هرر جماعتکی و دده د ووجي به او چې کله په ځ تعال حق نو وګر چ د حق کړمه و نه اوګ سر د حق لا کور کوو دی نه به استراف نه هد نه بې کم استاف می را کې نودلهله جمعما د مدد د الله لاظالله به شې اوائلی <مازالتو> قبشانی نی ومن شاہد دار شو زرفن نار سو چیزان لشده جماعتنا جماعتنا تکنن وزان لشو وشاہد دار شرفن نار اغازان لشو بورکی بورکی تکنن وزان لشو مطلع دا شدود مستقل وورده دا شدود چیده لا مستقل وورده دا اسلام دیر اعمال لی چگه بغیر دی اتماعیت نا قائمین تکيو غوغه دمو بغیر د اجتماعيت نه پایمه دي نه شي ډېر اعمال دي چې څوک ځان نه کیه ولږه مطلب دار شید نه اسلام نه مړي بلکې د نیمه نزيات اسلام د نړیوال مانوي 90% اسلامي اجتماعي دي او 10% اسلام هغه جګ مرزا نه انفرادي دي هغهان له انفرادي دي چې یو شړې چې ګمرې اجتماعيت د مسلمانانو منني دا اوسه کوم په تفاروق او د تشوته دور دی او مسلمانانو باندې نو داس تاریخ دور مسلمانانو نه دی تشره داس د تیاريو او د سرمد دور مسلمانانو نه تشره په هغه کې را حزبندی مو چې د اسلامي ملکونو حزبندی شو او دیتا پاسپورتونا قائم شو او دیتا چې کندنو میزے قائم شو یو بگی داو مو هاری و ملک زان له حدود شو زان لے شو او ځان لے پاسپورت شو زان لے حصول شو ځان زان لے شو و دام چه کندنو یو تفرخو دیا آن اسلامی ملکونا چپائی که اسلامی نظام نشتا و ظاہر کے داخت کاری داو دا مسلمانانو وطن د اسلامي ریاست ته کله کومه چې ګمنرو وایي چې دا دمو په سلانه کو او په دې کو دا ما بغاو وه دي او د اسلامي کولی پر د ریاست کولی کوول تاغینا مخالفت کوول دا غیر اوجنه ځان د خلق وخت ری دا له وخت ری پرسته به مرزینو کول راشي چې دا کې راغله ده لا اسلام إلا بالجماعة إسلام بجماعات صغره ولا جماعة إلا بالإمارة ولا إمارة إلا بالطبع ومان شهده شهده في النار يعني ما تلت دالي يعتصام بالكتاب والسنة بالكي في اجتمايض وفي اتفاق وفي احداث بانيا هذا ذريد دا ذریعہ تفروق او اشتداد نه صحابه رسول الله عليه السلام فرمایي چې استبل وسواد الاظم ترجمه تاسو باندې استبل وسواد الاظم اعظم دی دی وسواد اکثر دی دی وسواد اعظم ما ان عليه لو ان فقیح واحدا على رأس جبل لہوالجماعات قیون سڑے بھی وچپا او لکس بھی ولا بھی لے جماعات کے جیسی شدے جماعات کے لے دان جماعات کے و دان لگی نہیں چھاک شریعت کمانا الاعظم اعظم مختصر ما انا علی الواصفی ما انا علی ها مراد اصول و قواعد اغراض کتاب ثالث سنت جماعت رد علیه لومانی مطلب اجتماعیت صداقت دلیل ده سے واضح کہ وہ چوری کی طور شروع نکرے اور اس میں ارامن اسلام دی اللہ تعالی او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایلی یا بنیا دا استراض زرا یات چې دا شریعت باندې غړی دي دې استراض او د اختلاف زرا یان شریعت کې سبا الهواتر شو سبا الهوا دارنګ دې سترات سبب چې ګنده نو څه والی آسان پر حاضر اهل سنت والجماعت دا غي ته خې په حاضر نوی نیوې نیوې تا خې حدیث مبارک دې سترات او سبب بل ذکر گئی دې سبب هغه څه آغاز گندنو باقواهی داده چاده بارا باقواهی نصیحت تی او یو غشت تی غشت چیده ندازد در نصیحت تی لغوی معنی سراؤم او معنی مراد سراؤم نصیحت نون سواد حا ان نصره والخلوس والصفا نص فاتره مدا خلوص او صفا واجب کوي و د وسوجیت صفا پاک او مو صفالو طالب بینه سوهان چاږي کی څه کمنه لريا کاره د ګنا د جذري ګډون نی خالصه توبه وي او غش ګډون ته وي اختلاس ته وي ته وي لَكَ مَنْ غَشَّفَ عَلَيْسَ مِنَّا سُوچِ بِرْلُونَ كِي تَغِيْتِي آزمانا نَرَيْخ مَنْ غَشَّفَ عَلَيْسَ مِنَّا نَبِيَرِ صَلَاطُ السَّلَامِ فَرْمَائِلِو عَدْدِينُ النَّسْوِحَ اَنْبِيَاِ كِرَامُ وَوَعِلُ وَأَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ أَمِينٌ ران و معل مسیې دا نه سرولله وررسيږي مال مسیې د منصویل چې نسیحت د الله ی د پې غمبروي نه دا مین دی دا مین دی ساب پر معلي دي چې مونږ نهبی السلام سره بهات کړیوو حالل نخلي کولې مسللمین هر مسلمان د پاکرس سااتل صفاة صحة الله بيانا صيحت خلوص طوي فاقوالي وصفاوالي طوي ندين نمده فاقوالي وصفاوالي فاقوالي وصفاوالي قيل لمن رسول الله ويشالا نقاله لله ولي كتابه والي ولعلمت المسلمين ولعامتهم ویدین زرل صفا قولی اللہ تاهم تا پیغمبر تاهم کتاب تاهم مسلمانانو تاهم د مسلمانان و بادشاہان تاهم د مسلمانان و بادشاہان تاهم زرل ساتل خالص صفا ساتل دا بنيت د دا بڑی ایرانینا اسوب عادت کان د کانا ما او داب شریعت سکندن او دبی اجازه طور غیش دیمو دی زله کې بده اراده لرل او سړی تد به یته اراده لغره او هغه به تکور حاصل شرط را سره اراده تور شریعت معن شری روحانی او صفل دا غشت نصیحت معمور دی غیش منیانو دی ده غیش نزان و ساتا زان و ساتا نبیل سلام ده غیش ده وجه نا تفاروق و تشطط او ده غیش ده وجه نا اعتصام بلکساب و سنن پاتی کنی چه کله بده اراده چا ترانا و بنیتی چا ترانا و دعوش گمدنو مساله جوڑی مساله و جوڑی. بیا یتسان بل کتاب او سنت باندې کې درنه شي او دا حضراتو مولانا حضرت نورو نوروږي گزاره کوي دیوه همیشه د کالو خان کدو ګرځي بس لو موسی ورتي تربیت ای اکثر به تربیت دی بس اکثر موږ ټول به تربیت یو د دې وجنه زموم علم د ځان د لپاره استعمالي دی زم علم د الله لپاره نه استعمالي زنده بار زموږ علم استعمالي چې زمای عزت محفوظ شي او زمای د خلک کینی او پاسي زمای خلک عزت او احترامو کی زمای احترامو کی زموږ علم د الله د رضا لپاره او د مخلوق خدا د خیر لپاره لري کله استعمالي من چې مخلوق ته خیر رسوي به د مخفله فائدې کده که بلګ خپل له فائدې په دنیا نه رسو دا نه رسو پای کی مونږ نه څه د یوې مقاصد مخته یې خې کموږ د الله توحید لا دعوت ورکو دا کوم چې کمون د الله توحید لري اگر شان نه اگر شان د دعوت ازینو د الله نوږه الله دا ټول په توحید دا د غښتې راګرځونی دا صفاره صفاره او یز بیانکه عبادت د الله وکه ولاله لایکه عبادت پر د الله وی معبود وو مله وی مقصود وو أحد أن هذا чисلك خطاعت أن Ende 때 normal sesohn будет تكون مema type. إذاكون لديه سن Labor אחما سننا في القناة في اليوم في علامة الإ oli على سن ن biographyنا على وقد أحد سنулярت لا يمكننا تكون ذلك الأمادي إذا كان لدي تكون قال nhữngغدار مهم لديه سن誠 أن هذا النصير ي overseas Suzeta نقول البيض نبی و جنه زمون بایرون تاثیر نکی اخبار بس خبرونه زی کم دینو منگا کو خبرونه کول زان خلاص دا غشت شده دا دیر زدین زان بچ کول اهم سیز تون خورا نبی رسلام سم را په احتمام سره روی و یا بون یا یا بچیا ان خدر تا انتو نبی از زمون مون پلان دکنه کن نده زمون مون پلان ده بونتو ان خدر تا انتوز بی تواصل لري او تو سباكي او سحر کي ولې نه په قلب کې غش له احرن او صفنه کې کی چا تخیر نه وی په فعال دا کار وکړه بيان بي رسول ثم قال يا بني ا ذي هو ال ي بچا ذلك من سنتي زماده جون طريق کار وکړه زماده طرز زندگی دا ده زماده په دې کې چا تخیر نشتا ته بدی نه يتو انا چه マスター બની હતી કે تو بدی پڑی সিরাজ الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي دعو قران و من جذبات من خپل بدل خپل الاوي ماذا فرنا لا تفصل الحسنات والسيئات يدفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه نه منغ ما تهخیر د سا دې ته سام هغه ماار سره باتی کې زې کوم هغه چې داسې د زه به همدس چې هغه داسې د تولهخورور تهور ش ل پرته ستاسو ماه سګې راغلی وه اللهستاسو خوشاله کې مه غیې شي زه ما کې واړم خبره را خ د شو خر خو نه دیته لو کوېره دی او غه چې کمشاې کېيته د خل زله اخیر اوباسه ته په دیې پل چې غ ه اوباې ناستكم كنوزهم دي مدار الجذبات وفي سريري دومن ايلم بيزا يستبادي نا لو وزر عادت التربيه وذر وقال تلك من سنتي او دار طريق جماعه ومن احب سنتي ذ صبر القيام دي ومن احب سنتي فقد احبني شاج ما سر منه اخوا شاج زما سنته سر منه ما سر منه اخوا ومن احب لي كان معيته الذ اچھا جمع سر امینوں کو ناغا وہاں سر پسکی جنت کی المرء و معامن احبا معایت تے نفس تے معایت تے ضرورت ہے جدرہ دے پیچا سرے سره صلی اللہ علیہ وسلم سرے سره شہرے معایت تے معایت تے ساتھ شخص رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح لکہ سرے یو سره کی گردانو خباب بخری اپن پکیلان شی یا بکپیتیو کله کلال و خدوانا چاہتا این تر کانٹیننٹ او ټول ته خصوصو لا ور داخلو ټول شو کار د پلاغاستر یو او بغد په کو خوراکو کو اپن پکد الله زرور کو خو په بکې تر کنه ما جنت کې وئ نبی عليه السلام سره دانوې جنین او چې نبی عليه السلام کوم څه سيزه په ریټوی پندسمه مایت ته الله کا ختم برادا او انا حبنی کارمای فل جنہ چا چمین او پرتما سره اوما سره بجنات کی پدی د دې لپاره داوي د مستقیل ضرورت دی چې شیخو غنگوی رحم الله تعالی خپل پیر مرنا مهاجر مکرہ رحم الله دولیکل وي مادیه او زام را برابر دا ستاتیده په کمال اخلاق وي یو کمال علم دی بل کمال عملی دی بل کمال اخلاق دی کمال اخلاق دی دا ادریقه او سننه چې کمال علم دی شي کمال عملی دی شي او کمال خلقي دا اخلاق کمال دا اخلاق و کمال دا دی چې مادیه او ځان وغویا شو مرابر شو ځان د په کولو کې خیر نه راځي چې زما په ډول زما په ډول کې سره دی مولانا زکریا راه مولانا تعالی فرمایلی دی چې په ما څو تنقید کوي زما ته اجازه دې چې هغه له زما طرفه جواب ورکړي بلکې ما دې په تنقید راوړ وسې زکه تنقید څوک یې خیر خوا دي هغه زما کي ضرر نقصان نه خو ما کي ضرر نقصان نه خو هي زه به زکه ما کي نقصان وي زه به نه څه لره ده او کلوی مو بیان ما سره احسانو کو دکه ایمت را لاؤو بزبکی نو مما کی او زما دورا نیکه چې جزبکی نجاتو مما داگر نیکه خوبما تر او بی کنا در ازما رسا چا تا اجازت پیشتی چې چکندن زما سره را مجواب نو جواب نو کی منگا ار بوٹی تشبکو غوبل جو گلی ومان حب بني کانما یفل جنن او صور چه محاب مطلب زام او ماده را تا برابر شو زام تا نزلکی خیل نرازی او ماده دا, دا وجه نرازی تا نه نرازی زام را تا معلوم نی چه دو سم رایم و سم را نیم ما او چې چه دو زمان سی فتولا پی زمان پی خات شما ما تا قبل زام معلوم نی ناده ایسی نیگیاری بی ما تا زام معلوم نی ها نبی اور رضا قال قال رسول سلم نبی علی السلام فرمای من تماسا کبی سنتی چا چکلک کونی و ترضی زندگی زمان سنت نماؤی اوازی دا پرز و مقابل سنت ندی من تماسا کبی سنتی چا چکلک کونی وو سنت زما زمان ترضی زندگی ما چکم شریعت راوڑ دے آوزا اکلک کونی و هایند بساد امتی رو اول خرابی دل امت زمان کی تا دل سشی نی تا سکوی سنت سشی پاکی شی شرت با پاتې شي او څ دا کلک کوونی وو دیر د ګرانان پهان ځای کې پهونه کو عمل کوي چې ځای کې خلکو ډډیر شناخرري دا زیځای کې په شرت باعمل کوي چې د آ غځای کې په شریت عمل نیر سخت خاي ګران کاري ې خلک د ماول د وج کې لي دما نه فپ په ضا د خلکو سر زیری سره سره بیرې ک زیین ډیررخوااند نهدي داگه دا دو وجه نگیر خدی، ماحول دو وجه زنی دو ماحول دو وجه پینسی نیو چنده دا مختصر سنت تی مختصر سنت ولو که نه آدم ولو که سنت ولو که نهی مختصر دی اصان سنت مختصر دی و اصان سنت تھی. دا که کمیونمون تا قول گرانی قول گرانی دا دین حفاظت دا مقدم د زد پا حفاظت نه دین با خوکی دی زد نه. و زه نه خلک عمل نه بیا برا پر خلق خان دي خلک برا پر خلق خان دي نو دا عزت خو دې چا د اسلام نه د دین نه د کمندرو عزت خو دې نه عزت د نمبر کې دي او دغه پو اول نمبر کې فرسال امتی شاید کمندرو امه کې بګړا راشي څکل د کمندانو اغا ولما خراب شي فساد امتي سولمون څنګه له شرکیا ته تدعو ورکي او ولما ان بيداتو تدعو ورکي د امتي صلاح وشو چې فد تک دې دی او سره سراوالي بیان د سنت راوالي او عمل دو سنت راوالي فساد امتي ولاله تاریخ ذکر کړی په الالم ایرفا ایو غوسو ولک پتن فقل عین یاصا مې غوسو ولک پتن په الالم ایرفا مې چې باندې چان واره چې دا دغه څه باندې وایي اوغه پښې پټي وایي فقل این ایسا من یغصو بحمائی داو ایرادا شده چاہو بون خلی اغمس بسیدی شده چاہو بون خلی اغمس بسیدی وَلَنْ يُرْتَ جَابُرًا وَلَا کَشْفَهِ اللَّتِي اِذَا کَانَ دَائِي مِمَّا کَانَ دَوَائِي وَلَنْ يَرْتَ جَابُرًا وَلَا کَشْفَهِ اللَّتِي نهشي ک د جوړي او نه چې کم نه زما د ما د خ میلو ذاکانه دا کانه دووا چې کله زماماای نه شروع کېږي چې کم د وه چې د کمم ځای نه زما تهوه دوا وه د ه ای نه زماته شروع کېږي ماری شروع کېږي نو والله ماین شو من داته شو دومت موالجینو داکترانو ددین شفا شورو که دلال و ددین بیماری سشوه شورو شوه فساد امتی و به خود خرابیینو حین دا فساد امتی دا علماء ربانیینو چه کمدن و ضرورت ته گوش وقتی ولیکن کونو ربانیین دا علماء ربانیینو دا غیر چه کمدن و ضرورت ته تاسو خندی خلقوں مانتا وستا کبی سنتی عندا فساری امتی وغرد خرابی دلد امت زمان کی نفضیل ابن عیاس قول شر قرآن نحمو اللہ وصول سنت کی ذکر کرده و یا علماء الدین انتو نجوم و سمان تاسو سطوری یو احتنابکم تاسو باستی اقتداء کی دلات تاسو باستی اقتداء تاسو په خپل سره شوي تیار شوي تاسو نه په خپل سره جوړ شوي تیار جوړ شوي نو مان د مستغفره سننتی څاڅکل پهونی ور سنځل ما په وواخ د خرابېدلومت زما کې فل هو اجر مئه د څلو شهیدانو ما صدا د څلو شهیدانو بر اجر د څلور شهيدانو دغه شهيدي وزن ششي مرشي خبر ختم شي اودا مختریه سنت او د شريعت بیانونو کې د باندې ارما خام مرګ راځي دا څه معنی شي سربل ژوندې ما کومړ وایما هر وخت و سره یې هر وخت و سره یې چوروبه ملي پنې ویو مي او وژنيو مي کړه کاږي و مي سبا را سره سبا څخه کم را سره کوي هر ار وقت اغا فیارا کی فلو اج ونی احل شہید بلد ازا فائدہ لیرا مفاقی دا لے سنت جن دکی خواہ رہی ہے خلق آمال گئی دا روایت سے کمدنو دو زہ خالی پر خوضل رے دل درابی ابو حریرہ رے نوزہ ابو حریرہ پر روایت جتانے نے ملاو چھو ابو حریرہ پر روایت نور پر بحقی کی امی عباس پریویت داری بیشتا او ال ترابیسو تے امی عباس تے دا بوغلیر پریویت داری بیشتا دیتی تے که غلی پادشویدے ولی موازی بیشت شہیدیم رواه و بریقی